dane svetobiće angelja poluki i mateju I u sebi govoreći šta da činim, jer nema mu šta sabrati letinu svoju. I reče, ovo ću učiniti, srušiću žitnice svoje i sagraviću veće, i onda ću sabrati sva žita moja i dobra moja i kaža chu duši svojoj dušo imaš mnogo dobra собрана za mnoge godine počivaj jedi pije veseli se a kog mu reče bezumniče ove noći tražiće dušu tvoju od tebe a ono što se pripremio čije će biti tako bi ga onome koji sebi teče blago a ne bogati se bogo reče gospod svojim učenicima kad vas poteraju u jednom gradu bežite u drugi jer zaista vam kažem Neće to bići gradova Izraeljevih dok ne dođe sin čoveči. Nema učenika iznad učitelja svojega, ni sluge iznad gospodara svojega. Dosta je učeniku da bude kao učitelj njegov i sluzi kao gospodar njegov. Ako su domaćina nazvali Velzevulom, koliko će pre domaće njegove? Ne bojte ih se dakle, jer nema ništa sakriveno što se neće otkriti, ni tajno što se neće doznati. Što vam govorim u tami, kazujte na vidiku, i što vam se šapće na uši, propovedajte sa krovova. I ne bojte se onim koji ubijaju telo, a dušu ne mogu ubiti, nego se više bojite onoga koji može i dušu i telo pogubiti u paklu. Ne prodaju li se dva vrapca za jedan ovčić, pa ni jedan od njih ne padne na zemlju bez oca vašega a vam je i kosa na glavi sva izbrojana ne bojte se dokle se svi pomjerite malo naprijed za dva i tri koraka, da bi ona braća koja ne mogu da uđu u hram, mogla da uđu. Jer, evo, Bog je obezbijedio dovoljno prostora da možemo svi da se smjestimo. tako da treba odreći računa i o tome. Slobno prijedite ovaj centralni dio, ostavite, neka bude čisti. Kad smo sabrani, braći i sestre, ovdje u ovom svetom hramu, danas, u ovo vrijeme, imamo dosta problematičnu situaciju, dosta komplikovanu situaciju, iz više razloga. Jer mnogi od nas su došli u prostor svetog hrama i svete liturgije vrlo slabo pripremljeni za njom. Tako da treba biti zaista muda, odnosno smiren, priznati nemoć, veliko znanje da se situacija prepozna i da se ove velike mogućnosti koje imamo u crkvi iskoriste. A nije lako. Mogućnosti su ogromne, a nije ih lako iskoristiti, pogotovo ne nama, savremenim, recimo ipak hrišćanima. Kao što kad bi neko od nas ušao braći i sestre u raketu ili u avionu. Velike su mogućnosti. Imamo pun rezervoar, goriva, imamo odlično raspoložene i odlično obučene stjuardese. Imamo svega. S tim što imamo jedan problem. Ne znamo da upavimo avion i ne znamo kako da ga odelijepimo od zemlje, kako da letimo njime. Nešto slično se dešava i danas, braće i sestre, u našim pravoslavnim hramovima. Kad kažem pravoslavnim hramovima, mislimo na one koji se sebiraju ovdje oko prestula Božje na svetim liturgijama. Jer samo je to pravoslavna vjera i ništa više, braće i sestre. Izan sve te liturgije nećemo govoriti o pravoslavljima, nećemo govoriti o pravoslavljima, jer tamo toga nema. Ali oni koji se sabiraju, odnosno mi koji se sadrasmo imamo taj problem, koji nije mali braćo i sestre i zaista traži pažnju i treba ga rešavati. Jedan od glavnih problema jeste, braćo i sestre, kvar душе и то воном жельным да кажемо сегменту тај желни био душе се повали и у дом квару браће и сестре садржајшу многи други кварови и многи други проблеми то је свој врст он духовни бруд ...duhovna paraliza. Svaki onaj, braći i sestre, od nas koji dolezi u hram sa pogrešnom željom, on je praktično paralizovan. Njemu je blokirano srce. On, iako se nalazi u avionu, u ovom migu nebeskom, je pravoslavni hram je, braći i sestre, čudesna ovetilica koja može da prebaci ljude na, upo, na neuporedivo veće visine i u neuporedivo lepše predile nego bilo koji avion, bilo koje turističke ili avio agencije. Niko, braćo se se ne može tako visoko da odleti niko u tako divne krajeve kao mi, odnosno uvetilica pravoslavnog hrama. Ali problem je u tome, braći i sestri, što mi hrvo često, iako se nalazimo u hramu, ne želimo da letimo. Odnosno, želimo potpuno drugi pravac i druge predjele. I to je, braći i sestre, veliki blok duhovni. Zato ove priče koje nam Gospod priča, evo i danas nam ispriča dvije priče. Obratit ćemo pažnju na onu prvu. Mnogo su važni, braće i, i treba da znamo da kad god Bog otvara usta, a balj da vjerujemo da je Gospod Isus Hristos, iako čovjek u isto vrijeme i savršeni Bog, Bezpočetni Bog, jednosluštan ocu kroz koga je sve postalo, braće i sestre. Dakle, ništa što vidimo, ništa o čemu znamo da postoji, ništa, braće i sestre, nije postalo bez njega. Sve je ime i kroz njega postalo. Pazite to, sve sav vidljiv i nevidljivi svijet. Svi angeli, braće i sestri, sva živa biće i na kopnu, i ona u morima, zajedno sa vodom, vazduhom, zemljom, sva nebeska svjetila, zajedno sa suncem, i svim sistemima. Sve je, braće i sestre, gospod Isus Hristos, stvorio. Sve je kroz njega stvoreno. pazite sad ovaj obrat situacije. On koji je kačio zvijezde po nebesima, koji je ispunio i dna okeanska, koji je ptice tako snažno, braćo i sestre, vinuo na nebesa, koji je zajedno sa Orlovima, koji leti zajedno sa Serafimima, braćo i sestre, jer on ih je naučio da lete. U svima je, braćo i sestre, prisutan tim svojim stvaralačkim energijama. Dakle, on, niko drugi, baš on, postaje čovjek I počinje da priča, priče, braće i sestre. Zato je mnogo važno. Nemojmo da se prevarimo, nemojmo da napravimo tu opasnu grašku. Kad Gospod otvara usta, kad otvaramo sveto evanđelje i kad počinjemo priču, čitanje i svetog evanđelja, po luki, obratimo pažnju, braće i sestre, jer to je veliki trenutek, onaj, Kroz koga je sve postalo jedinorodni sin Boži. Bogo čovjek, Isus Hristos, govori nam. Tako da u tim pričama, bratvi seste, ništa nije suvišno. Ništa nije površno. Ništa nije tek tako ispričano. Pazite, je govori onaj koji sve iz nebića prive ubiće i koji svaku riječ koju je izgovorio braće i sestre izgovorio je nas radi i našeg spasenja radi. Dakle svaka je mnogo važna, svaka je Bogom izgovorena i Božija, svaka je nama na dar se. Zato kao ljudi, pali ljudi, Jer od smo, braće i sestre povrijedili smo gripu. Treba da imamo veliku pažnju prema tim riječima. Zaista veliku pažnju. Treba se braći i sese pred Sveto evanđelje, odnosno pred događ za hram vjersbati. Vježbati um nekako se spremati da kad krene Sveto evanđelje da mo bilišemo pažnju i da dobro dobro slušamo riječi vladike naše Jer govori nam sam Bog, braći i sese. Govori nam sam vladika, govori onaj koji M što je stvorio sve, M će suditi svima, braći i sese. Ovaj Bog koji je danas ispriječao priječu o bezumnom bogatašu, ove njegove riječi, To su riječi, braćo i sestre, onog Boga koji će na dan opšteg vaskrsenja suditi svima, braćo i sestre. Zato, Crkva Božija, naša sveta apostolska crkva, daje nam takvu mogućnost da obratimo pažnju na te riječi, na te priče, jer slušajući braćo i sestre, možemo vrlo ovako i bezbjedno da na dan strašnog suda damo dobar odgovor i naslijedimo carstvo nebesko i uđemo u život vječno. Isto tako, ne slušajući ove riječi i ove priče, vrlo ovako, braći i sese, možemo na dan strašnog suda da ne damo dobar odgovor i da nasledimo muku vječnu, vječnu tamu, vječni ogen, vječno vrištanje, vječno skrgutanje braće i sestre. Zato mnogo važno da slušamo ove riječi božje. I današnja priča odnosno riječi božje koje nam ispričaše, koje nam donijeslo u priču Jesu vrlo važne, jer gospod ne bi ispričao ovu priču da nije važna, braćo i sestre, i da nije aktualna u svim vremenima. Dakle, ovaj bezumni bogataš. nije neki bogatašk koji je živio nekada, pa se gospod zaglavio mišlju na njemu, pa eto sad kao Bog vrti stalno jednu te istu priču u određenu ete godišnjeg ciklusa konkretno ovu 26. nedelju. A pa onda Gospode to kao Bog stavno tu jednu priču jer mi je tako nekako drago i tako hoće. Mogo bi Bog i to jer mu može biti, ali ne priča on to zbog toga brat bracinice, nego zato što je taj tip ljudi, bezumnih ljudi, vrhočas I danas, danas možda kao nikad do sad. I zato je ova priča, braći i sestre, mnogo važna. Ispričuje sam Bog i nas se i te kako tiče. Vidjeli smo, braći i sestre, nešto što je Bog nazvao bezumljen. Dakle, nije to nazivao ničim drugim do bezumljeni. To je, braće i sestri, kao da neko nema glav, ne kao, nego mnogo više i mnogo gore od toga. Jer vrlo često ljudi kojima se glava odsječe, imaju snažan um. Mnogi naši svetitelji bez glave, evo, imaju imena vječna i neprogazna. Mnogima su glavi odsječene a ono meko nema uma braće i sestre zaud glava na ramenima on je posjećen čovjek on je bezgovor odnosno bez uma jer ume braće i sestre ono čime čovjek gleda čim je čovjek sa zrcala bog čime čovjek u učanju svetih otaca opšti sa bogom i preko koga prima umne Božanske, blagodatne energije. Umom se Bog, braće i sestre, dodiruje kroz um, Bog ulazi u čovjeka i dolazi do srca i tamo se, braće i sestre, Bog vidi i carstvo nebesko nalazi i doživljava. Mnogo važno, braće i sestre, to znamo. A onaj ko nema uma On nema umogućnosti. On je, braćo i sestre, umro. On je u bukvalnom smislu posjećan. Zato ova priča, moramo polakujući njome, jer je mnogo važna, kratka, ali mnogo, mnogo važna. Dakle, naziva one ljude koji svoju utjehu, svoju radost, svoju nasladu, u zemaljskim dobrima u zemaljskom plavu u zemaljskim ambarima, bagacinima stovarištima ili ako počete raznim računima u raznim imovinama pokretnim i nepokretnim tom raznom nagomilavanju pepela na pepel gospod naziva pazite braći i sese Jer mi, ljudi, to jednim drugima nećemo reći, ili zavisti, ili iz neke učtivosti pogrešne, ili zbog nekog takta, ili državanja dobrih odnosa. Ali Bog, kao nelicemjeran i istiniti Bog, govori nam u oči braću i sestre, svakome od nas, dobro namjeru, da je to bezumlje da je sticanje blaga na zemlji na ovaj način kako je Bogataš sticao, rušeći ambare, težeći, da sve to nagomila, da sve to bude njegovo, da se nasvađuje. Bog je to, braći, sve se nazvo bezumljem. Prava dijegnoza. I danas živimo u vremenu bezumnih I u vremenu velikog bezumlja, braćo i sestre, evo svjetlost Božija, direktno, braćo i sestre, obasijala današnju situaciju. I šta možemo da primijetimo i u isto vrijeme da zaključimo iz ove perspektive, a nema bolje od ove, braćo i sestre. Jer kad smo u hramu, iskočili smo iz prostora i iz vremene, imamo pravi pravcati vidikovac, braćo i sestre. I šta imamo? Bezumlje i mnogo bezumlje. A gospod nam ovu priču ispriča da ako smo krenuli tim putem, braće i sestre, ako smo krenuli na taj način da organizujemo svoj život, svoju budućnost, jer i ovaj bezumnik je mislio na svoju budućnost, ali na bezuma način, Stičujući zemlju i nudeći taj zalogaj njegovoj besmrtnoj duši, trpajući u nju ono što duši po prirodi nije svojstveno, niti joj je potrebno, braći i sestri, silujući samoga sebe, neki čudesan oblik, mučenje, samomučenje. Zato, braći i sestri, obratimo pažnju i pogledajmo imali i nas u ovoj priči. I vidimo strašno upozorenje Božije. Upozorenje koje se i na nas odnosi. Gospod kaže ovom bogatašu, rodilo mu, ima svega. I on, umjesto da pragodari gospodu na tome, potpuno ignoriše, braćo i seste, i tvorca, i darodavca. Potpuno ga ignoriše svega potpuno se zatvarajući u svoj svijet, u taj strašni egoizrat, sve to zadržavajući za sebe i govoreći sam sebi, eto ti dušo, imaš dovoljno svega, jedi, pi, uživaj. Vrlo često pojavaju i da iskoristimo priliku da naglasimo. Takvi ljudi, braćuju se se, taj bezumni bogatašn, он се врбочеству i и ус самом храм браћи и сестре ове мисли које је он мислио у себе ове речи које говорио самом себи браћи и сестре ова рушење старих магицина i отварање нових i већих који ће моћи да приме врло го Mogu da se odvijaju upravo u ovim trenucima. Dok smo u hranu, um može da razmišlja o tome kako da organizuje sebi ugođaje. Kako da to zemno bogatstvo sačuva, umnoži i sve sebi prisvoji zadrži, boravajući u hranu i to za vrime sve te liturgije. Vrlo moguće... I što je najgore, vrvo česta situacija, braćo i sest. I takav čovjek je blokiran. On ne može, braćo i sest, da živi u crk. Potpuno je blokiran. I nalazi se na najgore mogućem mjestu gdje takve misli može da ima i da gaji. Ali možda ove sljedeće riječi mogu da prenu nekog, braćo i sest, riječi koje opet Bog izgovara, bezumnimo kaže on ovom bogatašu. A pazite, takvi ljudi danas predstavljaju da kažem one koji mnogima izgledaju kao dobri ljudi, poslovni ljudi, ljudi koje treba podržavati, ljude koje treba slijediti. Vrlo često se udružuju razne asocijacije, sisteme koji diktiraju razvoj ljudske svijeste Drvo često tim svojim bezumljem ulaze u, u sisteme pedagoške, braća i sese, i pravite programe školske, programe kroz univerzitete i razna druga ideološka, ne da kažemo, provlačenja i razne druge ideološke kablove, da stvaraju modele za pravljenje bezumnika. I, nažalost, današnja škola, današnji sistem vaspitanja, jeste, braće i sestre, način da postaneš bezuman. Upisuješ školu, upisuješ pakultet da bi odsjekao sebi glavu, da bi ostao bez uma, da se ponaša škole bezumni. I dovodiš sebe u situaciju Da vječno izgubiš i da budeš vječni gubitnik, vječna bijeda, vječni silomak. Jer se nisi obogatio Bogom, a ono bogatstvo za koje si mislio da je tvoj, pazi šta se dešava. Gospod nagubo prekida ovaj pakveni klub misli, nagubo prekida i pita bogataša, bezumni črp. Ove večevi tražit će dušu tvoju, a to što si stekao, čije će biti? I zaista, braće i sest, koliko se ljudi muči da stekne, da zaradi, da izgradi, da ima. Umre čovjek i to tako postaje tuđe. To više nema nikakve veze sa njim. Čak i ako uspije neko da ga naslijedi, po toj krvnoj liniji, ali u duhovnom nastrojenju to može da bude potpuno tuđe. Sin sve to može da pretvori u herojinu. Svo to nje govori manje, stanove, kuće, automobile, sve to može da se zavrti, braće i sestre, u jednoj pockarnici, na jednom ruletu i sve da ode, braće i sestre, uključujući i temelj sve da ode, to drugo brzo da ode i kakva je to tragedija imamo s jedne strane čovjeka koji je svoje vrijeme dragocijeno vrijeme sve uložio u to da stekne u nekim boljim varijantama, ali opet drugo rizičnim, da ostavi svom sinu čerki ili već nekom drugom, to je sve vrlo rizično braći, to se ovako gubi I imamo bijedu U grobu imamo bijednu dušu koja se odvojila od tijela i smrzava se, braći i sestri, od bijede i od gladi jer nije Bogom bogata, nema vrlina, imamo bijedu i kod onih kojima je on to ostavio. I taj molina tako prelazi iz u ruku, braći i sestri. Potpuno zaboravlja onoga koji je sve svoje biće, svo svoje srce posvetio njoj. Potpuno ga zaboravlja. To konje jaka će neko drugi. To auto voziće neko drugi. U tim stanovima, u tim kućama živeće ljudi koji nikad nisu ni čuli za onoga koje svo svoje biće ugradio u to. Nis, nisu ni čuli za njega, braći i sest. To su strasne tragedije i vrlo česte, braći i sese, vrlo česte. Zato je ova priča koju nam je pječni Bog ispričao mnogo važno. I treba se, braći i sese, sjećati nje vrlo često. Zapamtimo tu priču. Priča o bezumnom bogatašu. Znamo zasnežanoj sedam patuljaka. To su sad već stare priče u odnosu nove demonske i satanske priče i bajkice koje Gledaju i slušaju današnja djeca. Znamo za crven kapiću. Znamo za one priče koje smo uhvati li prije ovog naveta o goljenog satanizma. Te priče su prenošene. A ova priča, braće i sestve, priča nad pričama. I sve priče koje je Bog ispričao, treba ih tako pamtiti. Priča o bezumnom bogatašu. I gospod kaže prekinući ovaj paklini klug misli, rekavši mu da će ove noci tražiti dušu njegovu, a to što se sad bilo, će biti. I onda zaključuje, kaže tako biva svima koji se ne bogate Bogom. A šta to znači bogatiti se Bogom, braće i sest? Kako to da budem bogat Bogom? E, to je, braći i sese, ono što nam nudi sveta crkva. To je ono, valjda, ono zbog čega smo se mi danas ovdje sabrali. Valjda, nismo kao ovaj bezumni bogatač došli u crkvu Božju da razmišljamo kako ćemo imanja da umnožimo. To je vrhunjsko bezumne, braći i sese. Pravoslovni krišćani, onaj koji posjećuje svetu liturgiju, a razmišlja o imanju kako da ga umnoži. Naravno da vodi računa savjesno kao domaćin, to je nešto sasvim drugo, ali pravi domaćin zna šta je pravo bogatstvo i čuva ga i prenosi svojim ukućanima, svojim čeljadima. Zna da je najvažnije biti nedeljom na liturgiji. Kakav je to domaćin koji svoju čeljad ne dovodi nedeljom na ne izvor vode žive. Kakav je to otac, kakva je to majka koja ne doji svoju djecu mlijekom nebeskim i medom rajskim, odnosno tijelom i krvdu živoga Boga. Nema tu majke, braće i sestre. Nema tu majke. To oni mačeha nije. To su neke opasne situacije, opasno neko vaspitanje. I zbog toga mnogi stradaju, mnogi posijede, braće i sestre, od onoga što im djeca kasnije rade. Pojadu ih zabavlja. Zato pravi domaćin zna šta je bogatstvo, zna ko je Bog i zna gdje se on nalazi i gdje hoće da i mi budemo braći se nedeljom, gdje hoće da budemo praznikom. Kad hoće da mrsimo, a kad hoće da postimo. Pravi domaćin zna kako da vjeruje, kako Boga da ispovijeda, i kako svoju čeljar da uči, da vjeruju. Ne bilo kako i u bilo koga. Naravno, da poštuju svači izbor, da poštuju i demonski izbor, neka ga tako kako hoće izabraje, pa neka mu bude. Ali da zna kako se prava vjera ispovjeda i od koga smo je primili i kako se vjera živi braći i sest, pravoslavna vjera. To su naši znali, pa ih pokoljenje pamte i vječno su zapamćeni od gospoda našeg. Tako i mi, braći i sestre, da prepoznamo najveće bogatstvo koje imamo upravo u crkvi, a to je sam Bog. Bogom da se bogatimo, braći i sestre, a Bogom se bogatimo kroz svetotajinski život crkve i kroz sve te evanđalske Podvig Dakle, naše kretanje ka Hristu i sve ta tajna u kojoj se se Hristom srijećemo i sjedinjujemo kroz sve to i čudejstvo i spasunosno pričašće. E to su, braći i sest, oni koji se Bogom bogate i takvom čovjeku niko Boga ne može oduzeti, takvom čovjeku to bogatstvo niko ne može oduzeti. Ni smrt, braću i sestri. Pa koliko smo ih sahranili Bogom bogati, pa evo i dan danas idemo da tražimo od njih. Da nam pozajme, da nam daju, da nas su bogate. Koliko ih ide kod svetoga Vasilije od Stroško, Tuxilo Marko, ništa svoje nije imao. Koliko ide kod svetih pustinjaka, braću i sestri. Koliko bogatih ljudi danas odlazi na svetu goru kod svetih podližnika, svetih keliota, pukih siromaka, kavuđera, koji nemaju ništa svoje, odlaze da traže blagoslov. Koliko pametnih ljudi, intelektualaca danas traži nebeskih zaloga i nebesku mudlost od jednog starca, pajsija, neškolovanog starca, od jednog porfirija, svetogorca, koji nije ni dan provel u školi braća i sestri od Silvana Svetogorca i od mnogih i mnogih svetita naše crkve od svetih apostola braća i sestri sputno bili isti lomašni neuki ljudi pa svi mi od njih primamo braća i sestri zašto? Zato što su se oni bogom obogatili braća i sestri i to je njihovo bogatstvo Бог im ga je dao i njihovo je, na njihovo se ime vodi. Sveti Vasilje Ostroški, сила sila, mada vrlo često mi to zlupotrebimo, njemu je pripisana, pa kažemo, Sveti Vasilje Ostroški čudotvorac. Bog kroz njega djeluje, ali na njegovo ime se ta čuda vode i pišu. Ali Bog djeluje kroz njega i hoće da se to ime zapamtimo. Jer taj sveti Vasili i svi svetitelji, oni su osiromašili, braća i sestre, da bi se Bogom obogatio. Tako i mi da osiromašimo od onoga što nas vijet uporno trpa i nudi i da se Bogom obogatimo. je svako večer, svaki dan, svaki trenutak, braća i sestre, može biti onaj u kome će Bog tražiti dušu našu. I upravo je to ono što nazivamo sjećanjem na smrt i što ne da zemlji da prodele u srce, da prodre u um, da prodele u želju. Uvijek, braće, i sve se kontrolišimo situaciju patrovama, angela smrti. Uvijek, uveče i u toku dana, obidimo naše imanja sa žezlom smrti. Dodirnimo ta imanja štapom smrti da vidimo kako reaguju. Jesu li postojani, je li zlato je, li je plastika, je li dijamant ili je, je bižuterija, je li istina ili laža. Ova priča nam to nudi. Svi braće i sestre svakog dana čujmo je, je se i bit nam lakše da se istinski obogatimo i da budemo vječno bogati Bogom, kome neka je slava u vjekove vjekova.